Частина друга. Правильний вибір. В'язальні спиці лежали попарно у шкіряній турбинці, по дві однакові дерев'яні палички поряд, не наче тонкі кісточки зап'ястя, криті висохлою від старості плоттю. Дерево і шкіра, такі собі артефакти, немов підказки, що передавалися від покоління до покоління безновинні підморгування далеких предків. Безпечні речі на кшталт дитячих книжок і різьблених дощок, які пережили повстання і зачищення. Кожна підказка ніби натякала на великий світ поза бункером. Світ, де будівлі височать над землею, як ті занедбані руїни, що був ваніли за сірими мертвими пагорбами. По тривалих роздумах мер Джанс вибрала пару спиць. Вона завжди обирала їх дуже прискіпливо, адже правильний розмір мав принципове значення. Якщо спиці виявлялися замалими, плести буде важко, і светер вийде затісним і сковуватиме рухи. Якщо ж обрати надто великі спиці, плетіння виявиться надто рідким, светер просвічуватиметься наскрізь і здаватиметься бахматим. Нарешті обравши і діставши гострі палички зі шкіряного футляра, Джанс узяла великий моток бавовняної пряжі. Складно було повірити, що її руки зроблять із цього поплутаного клубка щось красиве і корисне. Жінка відшукала кінець нитки, міркуючи про те, як речі стають тим, чим вони мають бути. Ще донедавна ці нитки були білими волокнами бавовни в коробочках, що дозрівали на фермах, потім їх оббрівали, чистили і спряли в довгі пасма. Або якщо копнути глибше, то витаки бавовняного поля можна простежити до тих, кого поклали на вічний спочинок у його ґрунт, хто живив коріння рослин соками власних тіл поки яскраві лампи вгорі нагрівали повітря. Джан збухитала головою, згадуючи про свої старичі хвороби. Що старшала вона сама, то виразнішою ставала тінь смерті. Будь-які роздуми врешті решт неодмінно приводили до думки про невідворотний кінець. Вона обережно накинула нитку на вістря однієї спиці, спритно працюючи пальцями, сплела трикутну основу. Кінчик спиці бігав цим трикутником, витягуючи нитку. Набирати петлі було її улюбленою справою. Подобалося починати. Перший ряд. Із нічого з'являється щось. Руки самі знали, що робити, тож вона могла спокійно дивитися перед собою і спостерігати, як ранкового вітру ганяють клуби пилу схилом пагорба. Хмари сьогодні низько-загрозливо нависали над землею. Немов турботливі батьки, вони схилилися над жвавими вихорцями, які гасали, мов грейливі дітлахи, перекидалися і кружляли, Мчали схилами та рівнинами до великої ущелини, де сходилися докупи два пагорби. Джанс бачила, як вони наштовхуються там на двоє мертвих тіл і розсипаються. Пустотливі дітлахи обертаються на прах. Мер Джанс, відкинувшись на спинку вицвілого пластмасового стільця, спостерігала, як мінливі вітри бавляться в забороненому людям зовнішньому світі. Її руки сплітали пряжу в ряди, і вона лише в ряди годи швидко поглядала на результат. Іноді пил хвилями накочувався на камери бункера, і кожна така хвиля змушувала їй мому волі втягувати голову в плечі, мов би в очікуванні пориву справжнього вітру. На ці нальоти пилу завжди було важко дивитися, але особливо боляче наступного дня по очищенні. Кожна порошинка на забруднених об'єктивах була насильством, неначе брудні руки торкалися до чогось чистого. Джанс добре пам'ятала це відчуття, і навіть зараз, за 60 років, вона інколи думала, чи не надто болісно сприймають і бруди кіптєво на камерах, і людські жертви, необхідні для підтримання їх у чистоті. Мем, Джанс відвернулася від мертвих пагорбів, де знайшов вічний спочинок її колишній шериф. Побачила його заступником Марца, який стояв поряд. «Так, Марце? «Ви просили це?» Марнс поклав три теки на стіл кав'ярні, всипаний крихтами і заляпаний соком, після вчорашнього святкування очищення. Та посунув до неї. Джанс відклала плетіння та з взялася до тек. Насправді вона зараз бажала єдиного, щоб їй на якийсь час дали спокій, щоб вона могла спостерігати, як ряди петель стають новою річчю. Жінка хотіла насолодитися тишею і спокоєм ранкової зорі, поки часи кіптєва не змусять її поблякнути. Невдовзі решта мешканців верхньої частини бункера прокинуться, протруть заспані очі на нечисте сумління, та зійдуться сюди цілою юрбою, щоб сісти на свої пластмасові стільці, поглинаючи очима рідкісне відовище. Та її кликав обов'язок. Вона обрана мером, а бункеру потрібен шериф. Тож Джанс придушила власні бажання і поклала теки собі на коліна. Погладжуючи корінець першої, глянула на свої руки, відчуваючи водночас біль і смирення. Вони були такими само сухими і зморшкуватими, як перероблений папір, аркуші якого стерчали з дек. Джанс подивилася на заступника Марнза, на його сиві вуса, подекуди поцятковані чорним. Вона не забула часи, коли все було інакше, коли він високий, стрункий, випромінював юначий запал. Нині він здавався виснаженим і вразливим. Цей чоловік залишався красеним для неї лише тому, що Джанс його знала багато років, і її нині старечі очі ще бачили його молодим. «Знаєш», – сказала вона Марцу, – «цього разу ми могли б зробити все інакше. Ти міг би дозволити мені підвищити тебе до шерифа, найняти собі заступника, і це було б правильно». Марнс засміявся. «Я був заступником майже стільки ж, скільки ти була мером». «Розраховую лише на одне підвищення – смерть!» Джанс кивнула. Їй подобалося спілкуватися з Марнсом. Він часом висловлювався настільки похмуро, що її власні думки починали здаватися просто невиразно сірими. Побоюсь, що цей день для нас обох уже скоро настане». «Твоя правда. Ніколи не думав, що переживу стількох людей. І точно вже не сподіваюся тебе пережити». Марнс потер вуса і втупився в екран. Джанс посміхнулася йому. Розгорнула верхню теку і почала читати перше досьє. «Там троє гідних кандидатів», – мовив Марнс. «Як ти просила? Залюбки працював би з кожним. Хоча першим моїм варіантом була б Джульєта, здається, її досьє в другій теці. Це жінка знизу, з машинного відділу. Не часто сходить на гору, але ми з Холстоном…» Марнс затнувся і прочистив горло. Джанс озирнулась і побачила, що погляд заступника мандрує чорною ущеленою на пагорбі. Він прикрив роте кулаком і вдавано кашлянув. «Вибач», – продовжив замить. «Тож я казав, що кілька років тому ми з шерифом працювали над розкриттям убивства, там, унизу. Ця Джульєта, пригадую, вона просила звати її Джулс, стала нам у пригоді. Розум гострий, як бритва». Дуже допомагала в тій справі, бо добре помічає деталі, гарною налагоджує стосунки з людьми, тактовна, але тверда, ну і таке інше. Не думаю, що вона часто підіймається вище вісімдесятих. Справжнісінька жителька глибин, але у нас таких уже давно не було. Джанс переглянула досія Джульєти, перевіряючи її родовід, банківську історію, поточні виплати в читах. Вона була майстром бригади, мала гарні показники. У лотереї участі набрала. Не – спитала Джанс. – Ні, така собі, динамщиця. Одиначка, знаєш, ми там пробули тиждень, бачили, як хлопці на неї дивилися. Вона могла б обрати будь-кого, але не хоче. Справляє сильне враження, але йде по життю сама. – Здається, тебе вона також неабияк вразила, – мовила Джанс, і відразу пожалкувала про це. Їй не сподобалася нотки ревнища в власному голосі. Марнс переступив з ноги на ногу. – Ну, ти мене знаєш, мер. – я завжди придивляюся до кандидатів, аби мене не підвищили, Джан зусміхнулася. А що з іншими двома? Глянула на їхні імена, розмірковуючи, чи вдалою ідеєю було наймати когось із глибин. А може побоювалася, що Марн чого доброго закухається. Ім'я, написане на верхній теці, було знайоме. Пітер Балінгс. Він працював на кілька поверхів нижче, в судовому відділі, клерк, тінь судді. Чесно ми, – «Я додав їх для порядку», – уже казав. «Ми не проти працювати з ними, але, гадаю, Джулс, найкраще». «Вже давно не було в нас дівчини-шерифа. Вдалий варіант напередодні виборів». «Це не привід для обрання саме її», – заперечила Джанс. «Хоч би кого ми обрали, він, можливо, пробуде тут набагато довше за нас». Жінка затнулася, згадавши, як казала те саме про Холстона, коли обирали його. Джанс закрила теку і глянула на екран. Біля підніжжя пагорба пил закрутився у невеличкий вихор. Він жаленів набирав сили і з малої спіралі, виростаючи у величезний конус, крутився на хесткому кінчику, мов дзига, мчав до камер, що квола блимали в тьмяному промінні ранкової зорі. «Гадаю, треба навідатися до неї», – нарешті мовила Джанс. Вона тримала теки на колінах, водила пальцями, схожими на згорнутий у трубочки старий пергамент по жорстких краях аркушів. «Мем, чи не краще було б викликати її сюди? Провести інтерв'ю у твоєму кабінеті, як завжди. Спускатися до неї довго, а підніматися ще довше?» «Я ціную твою турботу, заступнику. Це правда. Але я так давно не спускалася нижче сорокових. Хворі коліна не можуть бути виправданням того, що я не бачу своїх людей». Мер замовкла. Вихор похитнувся, розвернувся і помчав просто на них. Він ріс на очах. Широкий об'єктив камера перетворював його на величезне чудовисько, ще лютіше, ніж насправді. Коли вихор наткнувся на стенди з камерами, кав'ярни на якийсь час занурилися у темряву. тому вихор помчав далі та залишив по собі тонку, ледь помітну плівку кіптяви. «Прокляття!» – процідив Марн скрізь зціплені зуби. Стара шкіра на кобурі скрипнула, коли він поклав долоню на руків'я пістолета. І Джанс уявила, як старий заступник вибігає назовні та переслідує вітер, женеться за ним на своїх тонких ногах і посилає кулю за кулею в хмару пилу. Якийсь час обоє сиділи мовчки, оцінюючи шкоду за подією на вітром. Зрештою Джанс заговорила. «Ця подорож не пов'язана з виборами, Марнсе. Вона не для того, щоб здобути голоси. Здається, у мене знов не буде суперника. Тож давай без зайвого галасу просто спустимося і піднімемось. Я хочу, щоб не мої люди роздивлялись мене, а я сама їх бачила». Вона озирнулася на заступника і зустрілася з ним поглядом. «Це мені потрібно, Марце. Візьму коротку відпустку». Вона знову повернулася до екрана. «Іноді... Іноді я просто думаю, що надто довго пробула тут, на горі. Я і ти теж пробув тут надто довго. Мабуть, ми взагалі надто довго живемо». Відлуння перших цього ранку кроків гвинтовими сходами змусило її замовхнути, і обоє визернулися на ті звуки життя, звуки пробудженого дня. Мер знала, що час викинути з голови думки про смерть, або, принаймні, приховати їх на деякий час. Ми спустимося і по-справжньому оцінимо ту твою Джульєту, ти і я. Бо іноді, коли я сиджу тут і спостерігаю за тим, що цей світ змушує нас робити, воно глибоко ранить мене, Марнзе пронизує наскрізь. Вони зустрілися після сніданку в старому офісі Холстона. За день по смерті шерифа Джанс ще не могла інакше називати це приміщення. Вона стояла перед двома однаковими столами із порожніми шафами для паперів і зазирала в камеру для ув'язнених, поки заступник Марнс давав останні інструкції Террі, дебелому працівникові охорони IT-відділу, який часто залишався на господарстві, поки вони з Холстоном десь розслідували справу. За спиною Террі скромно термалася дівчина на ім'я Марча. Підліток із темними волосами, сяючими очима, яку готували до роботи в АйТі. Вона була тінью Террі. Більшість працівників бункера мали тіні. Цим учням було від 12 до 20 років. Такі собі губки, що всотували уроки і засвоювали навички. Це давало впевненість, що бункер функціонуватиме протягом мінімум ще одного покоління. Марнс нагадав Террі, яким запальними стають люди після очищення. Щойна напруга спадає, мешканці бункера намагаються по-своєму насолоджуватися життям. Принаймні впродовж кількох місяців вони думатимуть, що тепер можна все. Навряд про це варто було нагадувати. Крізь зачинені двері сусіднього приміщення долинав радісний гамір. Більшість мешканців сорока верхніх поверхів вже зібралися у кав'ярні та вестибюлі. Ще сотні піднімуться з середніх і нижніх рівнів протягом дня. Вони відпрошуються з роботи і витрачають відпускні чити лише для того, щоб побачити найчіткіший краєвид зовнішнього світу. Для багатьох це своєрідне паломництво. Дехто піднімається на гору лише раз на кілька років, проводив перед екраном годину, бурчав, що зовні нічого не змінилося відтоді, як він бачив це в останнє, а далі квапив своїх дітей сходами вниз, проштовхуючись крізь юрбу, що рвалася на гору. Террі залишили ключі і тимчасовий значок. Марнс перевірив батарейки в рації, підсилив гучність офісного приймача та оглянув пістолет. Потиснув руку Террі і побажав удачі. Йому вже час було йти, і Джанс відвернулася від порожньої камери. Попрощалася з Террі, кивнула Марче та вийшла з офісу слідом за Марнсом. «Нічого, що ти мусиш іти відразу після очищення?» – спитала мер, коли вони вийшли з офісу в кав'ярню. Знала, як її розгул почнеться трохи згодами, яким нестримним стане натовп. Здавалося, обрано дуже невдалий час для відколікання заступника шерифа від роботи заради її примхи. Жартуєш, мені це просто необхідно. Необхідно втекти звідси. Він глянув на екран, який заступала юрба. Досі не збагну, що міг думати Холстон. Не можу зрозуміти, чому він ніколи не говорив зі мною про таке, що коїлося у нього в голові. Може, коли ми повернемось, я вже не відчуватиму його присутності в офісі, бо нині тут важко дихати. Джанс думала про це, поки вони пробиралися крізь залюднену кав'ярню. У пластикові келешки лилася суміш фруктових соків, пахло брагою з діжок, але вона ігнорувала цей запах. Люди вітали її, просили піклуватися про них, обіцяли голосувати. Чутка про їхню подорож поширилася зі швидкістю світла, хоча здавалося майже ніхто про неї не знав. Більшість вважали, що це хід для підтримання репутації, передвиборча кампанія. Молодші мешканці бункера, які пам'ятали на посаді шерифа лише Холстона, вітали Марнза та зверталися до нього як до шерифа. Ті, хто вже мав зморшки під очима, знали більше. Вони кивали обом та подумки бажали йому удачі. Кожен по-своєму. «Не дайте нам вимерти», – промовляли їхні погляди. «Зробіть так, щоб мої діти жили не менше за мене. Не дозвольте всьому завалитися. Принаймні не зараз». Джан жила під цим тягарем, під цією ношею, що викривала не лише її коліна. Вона мовчала, тримаючись ближче до центральних сходів. Дехто гукав, щоб вона виголосила промову, але ці самотні голоси не здобули підтримки. На її превелике полегшення натовп нічого не скандував. Що вона сказала б? Що не знаю, чому все досі не розвалилося? Що навіть не уявляю, як їй вдається плести і чому, коли правильно накидати петлі, все вдається? Чи сказала б, що достатньо лише одного розриву, щоб усе розпустилося? Один надріз, і можна тягти і тягти за нитку, перетворюючи річ на кубку пряжі. Невже ці люди гадають, що вона все знає? Насправді мер лише дотримується правил і законів, і це якимось чином спрацьовує рік за роком. Жінка сама не розуміла, чому все не розвалюється. Не розуміла святкового настрою цих людей, чи вони пили і голосували, бо почувалися в безпеці. Бодоля зглянулася на них і не їх послала на очищення. Вони раділи, гарна людина, її друг, її партнер, який допомагав Джан зберегти їхнє життя, здоров'я та спокій, лежав мертвий на пагорбі коло своєї дружини. Якби вона виголошувала промову, якби там не виявилося стільки заборонних слів, ось що вона сказала б. Ніколи ще не виходили на очищення з доброї волі кращі люди, ніж ті двоє. І як це характеризує всіх, хто тут лишився? Але промови були не на часі. І не на часі пиятика чи розваги. То був час для мовчазних роздумів, і з цієї причини Джан змусила йти. Усе змінилося. Не за один день, ні за довгі роки. Вона знала це краще за інших. Можливо, знала це і стара пані Маклейн знизу, з відділу постачання, яка передбачала прийдешні зміни. Щоб бути впевненою, слід прожити довге життя, але зараз мер не була впевнена. Час спливав, а світ змінювався дедалі швидше. Вона не могла його наздогнати. Джанс уже знала, що скоро залишиться далеко позаду. Щодня вона відчувала затаєний страх, що без неї цей світ навряд надто зміниться.